Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, Sanokaa kutsutuille, katso minä olen valmistanut ateriani, Minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät välittäneet siitä, vaan menivät pois, mikä pelloilleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa, ja tuhosi nuo murhamiehet, ja poltti heidän kaupunkiinsa. Sitten hän sanoi palvelijoilleensa: Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin, ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille, ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, jota ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa Herodilaisten kanssa sanomaan. Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille, miten arvelet, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi, miksi kiusaatte minua te ulkokullatus? Näyttäkää minulle vero raha, niin he toivat hänelle tenarin. Hän sanoi heille, kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on? He vastasivat, keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on. Ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he, ja jättivät hänet, ja menivät pois. Sinä päivänä tuli hänen luoksensa sattukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä, sanoen. Opettaja, Mooses on sanonut, jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon, hänen vaimonsa, ja herättäköön siemenen veljelleen. Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli, ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. Kenen vaimonoista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä hän on ollut kaikkien vaimona. Jeesus vastasi ja sanoi heille, Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Mutta mitä kuolleiden ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen. Minä olen Abrahamin Jumala, ja Iisakin Jumala, ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi, hänen oppiaansa. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut sattukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen, ja edäs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten, Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, Rakasta Herraa! Sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä, sanoen, mitä arvelette Kristuksesta, kenen poika hän on? He sanoivat hänelle, Daavidin. Hän sanoi heille, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen, Herra sanoi minun herralleni, istun minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi. Sinun jalkojesi alle. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa, ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan, eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjenut kysyä häneltä mitään.